Salme 48 En salme, en sang med musikkledsagelse av Koras sønner. Jehova er stor og skal lovprises rikt mål i vår Guds by, på hans hellige fjell. Vakkert i sin høyde, hele jordens jubel, er Sionfjellet på de fjerne sider i nord, den store konges by. I hennes boligtårn er Gud blitt kjent som en sikker høyde. De har møtt hverandre som avtalt, de har dratt forbi sammen. De så, og da ble de forbløffet. De ble forferdet, de ble drevet til å løpe i panikk. Ja, en skjelving grep dem der, fødselsver som hos en fødende kvinne. Med en østavinn slår du Tarsis-skipene til vrak. Liksom vi har hørt, så har vi sett i herstyrkenes Jehovas by, i vår Guds by. Gud selv skal grunnfeste den til uavgrenset tid. Vi har grunnet Gud på din kjære godhet midt i ditt tempel. Som ditt navn, Gud, slik er din lovprisning til jorden kjenner. Full av rettferdighet er din høyre hånd. Måtte Sion fjellet fryde seg, måtte Judas småbyer glede seg på grunn av dine rettslige avgjørelser. Marsjer rundt Sion og gå omkring det, teldets tårn. Fest deres hjerter ved dets festningsvål. Se nøye på dets boligtårn, så dere kan fortelle om det til en fremtidig generasjon. For denne Gud er vår Gud til tid, ja for evig. Det er han som skal lede oss til vi dør.